Очевидна ідея не була Самойловича. Її прагнув провести ще польський уряд перед Хмельницьким, будівництво Кодака, а російський її перейняв. План знову-таки був підступний. Зовні виглядало, що міста-фортеці мали оборонне призначення проти турків та татар, так зрештою і було, але цим заходом вбивався клин між запорожжям та гетьманщиною знову-таки елемент політики розділяй та владарюй політично короткозорий іван самойлович цього здається не добачав. гетьман робить ще один крок проти давніх вольностей війська пробує зліквідувати вільний вибір сотників в Орельських містах, караючи ті міста за сваволю, напад на кримського та російського гінців і настановлює сотників від себе. На орелі осіли, в основному жителі Правобережжя. Обурені таким учинком Гетьмана, вони збиралися переселитися назад на Правобережжя. Гетьман схаменувся і своє рішення – Відмінив. Тим часом настав 1686 рік, пам'ятний двома великими подіями. 16 травня було постановлено вічний мир між Польщею та Росією, який потвердив фатальний для України Андрусівський договір 1667 року. Лівобережжя, Запорожжя, Київ За околицями Стародубчина Були закріплені за російською державою Спустошене Козацьке правобережжя Мало стати Нейтральною територією Із забороною українцям Там поселятися Західна Україна Волинь І Північна Київщина Визначалися за Польщею з Туреччиною та Кримом мир Росія розірвала. Домовлено, що невдоволених козаків з одного і другого боку ні Польща, ні Росія не підтримуватимуть. Ясна річ, що в тих домовленнях українці участи не брали, і про їхню думку ніхто і не питав. Про другий акт ми вже згадували, це було підпорядкування Української церкви Московському патріархату. Новообраний київський митрополит Едеон Святополк, князь Четвертинський, поїхав до Москви і привіз звідти грамоту патріарха Іоакима, видану 15 грудня, яка оголошувала про здійснення цього сумного акту. Цьому передувала російська дипломатична акція до Царгорода. Туди було послано піддячого Алексєєва та гетьманського посланця Лисицю, які здобули від царгородського патріарха Діонисія це право, ще одна перемога царської дипломатії і поразка України. Загалом російський уряд Заходився біля цієї справи ще 1684 року. Патріарху Якову було послано 40 соболів із проханням передати Українську церкву Москві. Потім російський уряд ще раз посилає гроші із соболі. Коли ж приїхали до царгорода Алексеїв та Лисиця, Єрусалимський патріарх гостро запротестував проти цієї незаконної акції, бо таке заборонено правами святих отців і заявив, що за велику казну такого діла не зробив би. Архів Юго-Западної Росії, частина 1, том 5, страница 135 і відписав у Москву, що задумане ними діло незаконне і недоцільне. «Присилаєте гроші, – писав патріарх, – і з розуму людей зводите, берете грамоти, супротивні Богові і церкві», – сторінка 144. Саме тоді посли і взялися за новоявленого царгородського патріарха Діонисія але й цей спершу відмовив. Відтак Алексєв удався до Великого візира і пообіцяв, що за цю акцію Росія дотримується миру з Туреччиною. Порта в мирі в цей час була зацікавлена. І візир наказав патріарху Константинопольському задовольнити прохання послів. У такий безчесний спосіб. У травні 1686 року Київська митрополія була передана Московському патріархату. За це патріарх дістав три сорока соболів і 200 червоних. Сторінка 144. Патріарх Досифей дістав 200 золотих. Зрештою, тут історія не закінчується. Патріарха Діонисія за такий переступ було з патріархства собором духовенства скинено, а Діонисій хоч згодом і просив обіцяних собі від Росії подарунків, так нічого і не дістав. Митрополит Іларіон. Українська церква Вінніпех, 1982 рік, Сторінки 229-232 З українського боку справа діялася так. Спершу, 1685 особи, які зібралися в Києві для вибрання митрополита, між ними був і Мазепа, подали Самойловичу листи, в яких викладається, чому вони не згодні на підпорядкування Москві Київської митрополії, Це мало б порушити Закони і звичаї У яких жила Українська церква Гетьман Самойлович В листі від 20 липня 1685 року Загалом погоджуючись Із вимогою Москви Говорить про автономію Української церкви І що це може статися За тієї умови коли Константинопольський патріарх їх відпустить з-під свого володіння. Царі в грамоті від вересня 1685 року з цим погодилися, а Самойловичу за його згоду пообіцяли сотворити божественну благість мздово здаяння. Архів Юго-Западної Росії, часть 1 Том 5, страниця 62 Гетьман одержав золотого ланцюга і два діамантових клейноди. Як бачимо, небагато заслужив вірний підданий і найнижчий слуга російського царя. А вже наступного року він міг побачити у що його вірна. П'ятнадцятирічна служба в російських царів ставиться ними в ніщо, надійшов час його падіння. Настав фатальний для Івана Самойловича 1687 рік. Рік, коли Москва зважилася на експансію Криму, похід готувався помпезно. Мало йти в нього 150 тисяч російського війська і козаки. Голіцин вирушив із Охтирки 27 квітня. Десь тоді ж вирушив і гетьман. Розповідали, що коли виїжджав із Батурина на замковому мості, спіткнувся йому кінь. Ознака лиха. Відомий український Поет Іван Величковський ще встиг піднести гетьманові останнього панегірика, було то в Полтаві. Про нього варто сказати кілька слів. Поет бачить гетьмана шестикрилим три крила віра, надія та любов, і три: Смирення, чистота та убогість. Як бачимо, крила були вигадані про яку любов можна говорити в людині, яка знищила правобережжя, про яку чистоту. Смирення та убогість аж ніяк не були чеснотами Самойловича. Та й віру свого народу він віддав у владу тоді темній Москві, а надію його, скажемо прямо, одурила. Тож крил для льоту Ця людина вже не мала, Відзначає Величковський у гетьмана чесноти, Які справді годі заперечити. Він був побожний, Мурував церкви, Вбирав їх у прибагаті і чесні ікони, Хотів тримати в любові вчених, Волів вкривати їх патронатом а ще мав єдину булаву із двох. Ця похвала в устах прихильника Гетьмана звучала так. «Єдиний Бог у трійці для тебе єдину, дав булаву, і хоче у ясну годину їх дві постав належно на сильній підпорі. Господь тебе тримає в своєму дозорі, Нехай у тебе стане побожність праворуч, А доброчення щедре розміщуй ліворуч. Скажу, коли в грудях палке серце носиш, Без сумніву у Бога, що хочеш, упросиш, Оце керує серцем твоїм, потішає, Тебе відтак боронить, нещастя долає, Тому й починаєш церкви мурувати, викони прибагаті і чесні вбирати, а ще в любові хочеш учених тримати. Боліш патронатом науки вкривати, зростає з того слова оздоба, підпора, вітчизній нашій шана, утіха є скоро. Неважко помітити, що у вірші викладено, так би мовити, Програму стабілізації життя в Україні, який замислював гетьман Іван Самойлович, об'єднання України спокійне, доброчесне правління, будівництво церков, розвиток науки та освіти. Все це було, але згадаємо, що ці слова Іван Величковський проказав гетьману, який із походу повернеться вже в кайданах, отож цілком попрочиму звучать слова вірша де сказано, що тому скоро прийде час іти до неба. Щоправда, ніби схаменувшись, поет зичить йому ще довгих літ життя. Але зірка Івана Самойловича вже заходила. Похід був у віч нещасливий. Літо випало сухе. Татари випалили пожежами дикі степи. Коням не було корму. Війська не дійшли і до Січі, і 17 червня повернули назад. На річці Кілченії генеральна старшина та полковники Самойловича у погодженні із Голіцинем написали носа на Гетьмана. Голіцин шукав жертовного козла, і ним став Самойлович. У змові взяли участь генеральна старшина Бурковський, Вуяхевич, Прокопович, Мазепа та полковники Солонина, Лизогуб, Амалія, Дмитра Шкорайча, Зельбіла і Лихої Слави Василько Чубей. На українському політичному небі з'явилося як любили писати тоді поети, нове світило – Іван Мазепа. Іванові Самойловичу першому з українських гетьманів удалося протриматися на хиткому гетьманському столі 15 років. Перша частина його гетьманства була войовнича, друга – відносно мирна, політика стабілізації, своїх планів на побільшення підпорядкованої собі території здійснити гетьман не зумів і рішуче став на шлях уладнання внутрішнього життя країни. Він збагнув одне. Проти Москви іти не варто, рватися до самостійності в міжнародному плані також, натомість треба укріплювати і стабілізувати ті державні фортеці, на які Москва погодилася. В цьому він певною мірою нагадує комуністичних правителів України, що були в наші часи. Але автономних прав мав значно більше. Військо, суд, утримував загальноєвропейську грошову систему, і тільки під кінець гетьманства йому було нав'язано російські чехи, які бойкотував, як писалося в коломацьких статтях 1687 року.